Ніч загубила сонячні ключі, Що відмикають день теплом зігрітий. злітаються до осені дощі, А журавлі вартаються у літо. Розбився на скалки, спогадів кришталь, Зронили пелюстки останні квіти, Злітається до осені печаль, А радість повертається у літо.